Оглядом злобним пройняв він Калхаса першого і мовив, «Лиха віщуне, втіхи мені не віщав ти ніколи! Видно, приємно тобі лише лихо пророчити людям! Доброго слова ніколи не вимовив ти і не справдив! От і тепер ти, Данаєм, як волю божисту віщуєш!» Ніби їм злигодні бог дальносяжний за те посилає, що не схотів я за хрісову доню коштовного взяти викупу, дуже бо хочу й надалі ту дівчину в себе дома тримати. Я й над клітемнестру, шлюбну дружину, краще волію її, вона бо від тої не згірша, постатью вродою, вдачею й ревним до всього умінням. Згоден проте я вернути її, якщо так буде краще. Хочу бо, щоб врятувалися, а не загинули люди. Ви ж нагороду мені приготуйте, щоб я і Захеїв безнагородним один не лишився. Було б це не гоже. Бачите, всі ви, умкнула від мене моя нагорода. Відповідь мовив йому. Богосвітлий Ахіл прутконогий, Сину Атрея славетний, З усіх найзахланніший мужу. Де ж тобі цю нагороду Відважні здобудуть Ахеї? Скарбів воспільних у нас Ніде уже більше немає. Те, що взяли у містах ми зруйнованих, Все поділили. А відбирати в людей, що роздано? Вже ж не годиться. Краще віддай її богові ми ж усі люди ахейські, втроє та в четверо розплатим тобі, якщо Зев коли небудь, міцно муровану трою дозволить ущен зруйнувати. Відповідаючи, мовив владущий йому Агамемнон. Богоподібний Ахіле, хоч доблесний ти, а лукаво так не мудруй. Бо й не ошукаєш мене І не запевниш Хтів би ти тільки собі Нагороди А я щоб без неї мовчки сидів І дівчину батькові радиш вернути Хай нагороду дадуть мені Іншу відважні Ахей Щоб до вподоби була І з тією цілком рівноцінна А не дадуть То сам я піду І відберу нагороду і Як не твою то Еантову чи й Одіссея самого вихоплю. Скрутно ж тому доведеться, до кого прийду я. Тільки ми зможемо це і згодом обдумати разом. Нині ж спустім корабель Чорнобокий на море священне. Швидше грибців не берімо годящих. Складім гетакомбу щедру, і тоді хрісеїду посадимо ми гарнолицю на корабель. На чолі його муж стоятиме радний, і до меней, чи Еант, а чи Одісей, богосвітлий, або ж і сам ти, сину Пелею, з мужів найгрізніший, тільки б у жертві священній, вблагать дальносяжного Бога. Глянув на нього з-під лоба, і мовив Ахіл прутконогий. О, безсоромність одягнений з користолюбний! Хто із Ахею тепер тебе слухати схоче з тобою? Чи у похід вирушать, чи з ворогом битись завзято? Я ж не заради троянських прийшов з писоборців хоробрих тут воювати. Нічим, бо мені вони не завинили. Ані биків не займали у мене вони, ані коней. В широкоскибній ті моїй плодородній ніколи нив не топтали. Високі богори лежать поміж нами. Тінєвим лісом укриті і моря шумливого хвилі. Ми задля тебе прийшли, безсоромний, тобі на догоду. Честь мене лая і твою захищати. Песь каличино перед троянами. Ти ж усім нехтуєш, все зневажаєш. Навіть погрожуєш здобич у мене мою відібрати. Ту, що за подвиги ратні дали в нагороду Ахеї, в рівні з тобою нема в нагород'я. Відколи Ахеї, місто якесь руйнували Троянське, заселене густо. Хоч на війні більш за все працюють усі чи жорстокі руки мої. Та коли до розподілу справа доходить, здобич найбільша тобі. І задоволений я із малого до кораблів повертаюсь, знеможений січею тяжко. Йду сьогодні ж увтію. Мені приємні ж додому на кораблях криводзьових вернутися. Я не збираюсь, так зневажений множить для тебе скарби та багатства».